Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ecmaîn. Amma ba'd. Në fillimin e dersës së kaluarme, temën e re, që është rreth largimit, heqjes apo pastrimit papastërtive. Dhe mbetum të fjalët e autorit kur thotë: "Wa la yaṭhuru mutanajjisun bi-shams." Një vend i cili është bërë papastër. Nuk pastrohet për mes djelit për Rezeve djelit Pra më të në gjithë Që shë në thonë dhe e së në kalumë është Një vend që është i pastër Mirë po karën pa pastër të janë të Dhe ka bat pa pastër Këto autori bërë thëtë gjdo vend Po po e s'jel shprehin Në mëhore Po pra në trajten e pashuar në mëhore Që i përshin Të gjitha vendet Cilat jenë bat pa pastër ta Nuk pastrohen për mes rezëve të djellit. Pra, qëfar do qofta i vend? Qofta tok, apo rob, apo shtratë kuflajna, apo muri, e kështu më rafë. Të gjitha këto nuk pastrohon nëse ka rohë pa pasrëti ato në to për mes djellit. Pra, djellit nuk e largon pa pasrëti i prej tyre. Argument për këto, i pra, këta djetëtori kanës jelë disa argumente. I pare është Ajetin surën e në falë, ajetin i mlejt, ku Allah thotë, Kujun e zilu alejku min e sëma i maën, li u tahirakum bihi. Allah o zëbret pëj qëllit uj, që për mësë ti të që pastraj. Pra, këta djetorë ka thonë, mjeti vetëm për mësë të rrihet pastrime është uj. Pashtu pe i gamere salat, ose më kur ka folën për detin ka dhën huat tahuru ma uhu. Uj ti është pastrim, është i pastrë. Dërsa argumentit tretë është Që pejga meri sa nësëm ka thonë për ujën Me cilin bën iftara gjerusi Ka thonë feinnehu tahur A ju është i pasër Edhe që pastron Po pa për mes ti a rihet Pastrimi Për dhej Ta djetarë thonë që asë Allahu Dhe asë pejga meri sa nësëm Nuk kanë përmend Ndo një gjithë tjetër për meselis A rihet pastrimi përveç ujët Gjithashtu a argumenti 4 që e silën në është hadisë e nesit radiallon Një cilë e të regonë thot se Një bedojnë me një rast ka hynë në gjemin e pigameris salallasem Edhe sahabet kanë fillu me qërtu mirë Po pejansom i kanë dalu për iksaj Edhe kore ka përfunduaj urinimin Pejansom për thot emara bi dhe nubin min ma Fe ori i ka lej Ka ornu që një kofë me uj Po mesin një kofë uj edhe me hedhëm bi atë urinën Për alë thojnë ta e, Për jamëso nuk e kalon Që atë vend me e pastru djellit Apo rejzët e djellit Mirë po ka urnu që më njerë Me hedh ujn pëto Edhe Kë është mendimi Që është i një orë për Medhebet hambeli Po që uj është kështë për me e largu Ose me heqë pa pastër tin Padaj Nëse kemi një gjë që është bërë pa pastër edhe i ekspozohet djellit për shambull nëse bëj një tokë saktuar karo urina, qështë e përmenu më hadithën edhe pse kalonjën dit shumëta edhe dhe më thonë djellit bëjën bëjën bëjtën gjatë këtyre ditve edhe largon pa pasrëtin tërësështë pra a i ndryshimi tokës që është bërë pri urinës largohet si pas me dhejmit pra a i tokë nuk pasrëohet Atë jetër do të që mbi atë tokë me hedh uj që me pastru Dërsa Ebu Hanifi Allah më shëroft E ka mendimin kjetër E thot që djeli E pastron vendin I cili është bëri pa pastr Pra nëse Për mes djelet ljargojn Gjurëm të pa pastrëtis Pra vet E pa pastrëtia ljargojn Me qëfar do mënyre ose metode qofta dhe përmez djellit, atër vendri loarite që është bëri pastër. Edhe, shëjlë thejmina, thëtë kjo është mendimi maj sakt. Po mendimi buhanifës, Allah më shrohtë, është maj sakt se sa i, ha, i hambelime në këtë qështjë. Për disa arsye, e para është se, në gjësete i shkëna thonë për ndërës në kalun, pa pasërtia është një gjë, një gjë e pa pastër e ndytë. Çe pa pastërtia saj është në qenjen e saj. Prandaj nëse ajo pa pastërti largohet komplet, atëherë ajo jo ambicion karro pa pastërtia kthehet në origjinë, kthehet në esencë që është pastërtia, pra po bëhet e pastër. Argumenti i dytë që e sillën këta diatar është se largimi i pa pastërtive heqja tyre, nuk është prej urnave të Allahut subhanallahu teala. Mirë po është prej në dalesave që Allah nga ka urnu mu lërgu pëjtynë. Dhe kjo ka dalim. Gase, me qëfar do shkak ose arsye që a rrihet, atër edhe pohot edhe vërtetohet dispozita, apo gjykime. Përderesa është një dales që sheshna do të mu me qëndru lërgë saj. Për këtë arsye, për me lërgu pa pas tërti nuk është kusht njëti. Nuk është kusht njëti, me bo njëti sigur se, Kër i kryim urna të alatë, kër i zbatojmë urna të alatë. Për shambull, nëse një tokë caktume është bëre pa pasër me një lejtë pa pasërtije. Edhe biesh shimpitë, edhe shio e largan pa pasërtije në atërë, ajo tokë bërë të pasër. Po nuk është kështë me një, pa tjetër me pasër njetë për me pasëru atë tokë. Ose, nëse dikush marra bëdesë. Kërë po parës e me marra bëdesë, e ka posë dorën, në dorën e ti është në gjithë një papastrëti. Edhe kjo ka harru që e ka otë papastrë, edhe fillan me marë abdes. Kora përfondan abdesin, i kujtohët. I kujtohët që e ka posë papastrëti në dorën e ti. Edhe mirë po kërë që kanë masë abdesit, e shetë që dorë është pasru. Po i largu papastrëtia pe, e, për, për mes ujit. Pra dhe pa e bo një të hishë, papastë u largu, dohom vendi llogaritës që është i pastër, i pastër. Pa Konkret rast, dora llogaritës është e pastër. Kuptohet, përveç me thebit që kemi përmendur më herët nga se këta kur zonjë që çdo papastëti për më largu do të më lësh 7 herë. Qose donabdesi është e pamundur më përsëri 7 herë, prand nuk lejohet më përsëri më shumë se 3 herë. Soi për këtë argumente me të cilat kanë argumentuar Hamblit kundër përgjigjes ndaj tyre ose ose përgjigja ndëjtyrë është me thonë që na nuk e muhojna që uje është pastrus, po që e largonë ose e heqë pa pastretin. Edhe madje uje është prej gjërave më të leta për meselave pastrohen gjërat. Mirë po pohimi i uje që është pastrus, nuk e pengonë ose nuk e ndalonë që me pasë edhe djera gjërat tjera cilat janë gjithashtu pastrusë, po që e largonë pa pastretin. Gjasë poon nefaq është një rregull që mos ekzistenca e shkakut të caktuar nuk kërkon që të mohohet edhe rezultati apo e shkaktuara e caktuar. Gjasë mund të mëkon do thotë sin dikus në atë që caktuar më, më arrit në i një rezultat edhe një gjë tjetër. Po nuk nuk do të thonë më arritjes mund përveç përveç përmes një shkaku. Mund të arrit edhe përmes një shkaku tjetër. Edhe kjo është realiteti që ndodh me papastërtin. Besa detajore shpreh, pra kur kan fol për përmbajtjen e kësaj, rregulli i shpreh pak më ndryshe. Ka thonë ë eh, mohimi i argumentit të caktuar nuk kërkon më domosht të mohohet edhe e argumentuara, pra çështja e argumentuar. Ka se ajo çështje ka mundësi të vërtetohet ose të, të pohohet me një argument tjetër. Sa i përket hadithit të nesit radiallahu anhu, me të cilën ka argumentuham belit, thashë pra, pehëson kaurnu me hedh ujmbi aturinën A ti beduinit A tërë qëlimi pëse për jasëm ka ornu Që a jetë pastruat me ujë është Që Këto a ka bët që më ungut me pastru gjamin e pegameris Nga se si që dim Djeli nuk mundet direkt me pastru Pra urinën këtë ras Që, kar, që karon më bitokën e gjamis Njërëfok po, jo ka nevojt për disa dit Caktume dheri sa djeli ta pastruaj ato Kurse ujë e pastruajnë me njëherë Uje pastron më një herë, edhe xhamit janë vende që do të ngutemi që ti pastrojmë sa më shpejt, po mos të vonon. Kase janë vende ku njerëzit falen e adhurojnë Allahun. Për këtë arsye, priasom ka urdhë që më një herë me me derd ujë mbi bejat pa pastërtitur dhe të thotë mu bëj pa mu bëj xhamia ti, mu bëj e pastër. Prandaj për kësaj përfitonin edhe dobi tetë që si e sjell tonë she i thojmë inallahu shoft, ose njeriu do të shpejtojë dhe të ngutet që me e, e ljargu gjdo për pa, pastrëti prej gjamis, ose për i vendit ku falet e kështëto më ratë, që edhe ashtu për robove, me cilën të komu falet, ose për i trupit. Për disa arsye, e, e para është që kjo është të uzimi, për i gamësëm që shëmë për i hadisët, që është ka shpejtu dhe është ngu të që me pastru gjami për asaj për pa pastrët. E, dy, e dyta është që te dohet vetë, ndonjoshet është i pastër, pra trupi yt, rroba jote, kështu më radh vendi ku falet është jet i pastër prej gjërave të ndyta. Dhe arsyeja tretë është që njeriu mos ndodh me harru. Pra ka mundësi që harron që ka papastëti në rrobë apo në trupin e tij apo në vendin ku falet apo në xhami. Apo do të thonë e harron e nuk e din vendin e caktuar ku ka rropa pastër të tij. Edhe kështu do thot falet duke qenë nuk e pas papastëtinë të trupin e tij. Postaj, autori vazhdanë thotë mojle arihin, mojle a delkin. Pa pësërtirë nuk lërgote asë për mes erës dhe asë për mes frëkimit. Prane, se kemi një vend në cilën karopë pësërtirë pa edhe bi atë vendë fryën era, po fryën ma nërëshme, era nërëshme, nuk e pasërën atë vendë. Kjo është mendimi i njohër në mëdhëhebin Hanbeli. Argumentit janë ato që i përmanu maherët, pa që ta Hanbelit e shojnë q Gje e vetë me që e pastronë Në e ljardon për pa pasërtin është të ujë Nuk ka gjërë atjera Kërse mëndimi dytë është Edhe e, Për mes edhes Pastrohen vendet ku karon për pa pasërtin Mirë po nuk mjafton Dhe të më u tha aj vend Aj vend se lën karon për pa pasërtin Nuk mjafton dhe të më u tha Kër të rin e rambita Kjo nuk logaritet log log log log log pastrim Mirë po patjetër Do të me kalu një kohë e të saktuar që në bitu me fry erat shumë të deri sa të largohet vet papastërtia edhe gjurëm të soj. Mirë papë i kësaj preashtohet për shamu nëse vendi që bëri papastër është to kranore, qëlen ka rërë. Edhe erat kur frynë pra e bartën zbashkume me to, pra kur frynë e, e bartën pra rërën edhe gjurëm të i kalona e papastërtia në atë rërë. Edhe në këtë mënyrë largohet papastërija edhe gjurëm të soj edhe, dhe ato kanë vënë llogaritë të pastër. Gjithashtu sa i përket fërkimit, pra sipas autorëve, në asnjë rast fërkimi i papastëtis nuk llogaritet pastrim, por nuk nuk e heq papastëtinë. Pavarësisht vendit në cili fërkohet, është vendi i limuar. Çe nëse fërkohet, do të largohet vet papastërtia, siç është rasti i pasyrës për shembull. Apo është dhe një palmuar? Po dhe kjo është mendimi i Melhebet Hambini. Mendimi i dytë është se, në këtë rast, vendi që është bëri papastër ndohet në dy loja. Loja për është që ka mundësi papasërtia të largohet për mes fërkimit. Qështë e përmenu nëse vendi është ilmuar? Pra në pasyra ose për para që ka qenë shpatat e kështëto më radhë, asë në këto sipërfaqe kur bie papastërtia, ato nuk e thithin papastërtin brenda si pa pa të tyre. Prandaj saktë është që këto sipërfaqe të lmuara pastrohen përmes fërkimit. Për shembull, nëse pasyra bëhet e papastër me ndonjë lloj papastërtie, atë e fërkon derisa të largohet edhe pasyra bot e qartë tek thell. Pas një njollë, pas një njollën të pasoj papastërtia të pa rreth lloarit që është e pastër. Lloji dytë janë si përfaqet cilat nuk ka mësi që të largohet përbësëtia për e tyre për mes fërkimit, për, për faktin se ato janë si përfaqet tashpra për dvrajta, nuk janë sigur se këto dohon që janë të lëmuara edhe e thithin për pasërtin brenda këtë rast, ato nuk pasëron për mes fërkimit në dhe mbesin pjesët e për pasërtis më brenda tyre, po që e, e kanë thith më brenda, brenda vetës për pasërtin pasaj autor e vazhdanë thot vale, vale Edhe papastërit nuk largohen përmes proceseve të shumtë istihale. Istihala, domethënë shndrim. Kur një gjë kalon prej një gjendje në një gjendje tjetër. Pra papastërit nuk nuk largohen ose nuk hiqen përmes shndrimit. Nga sektat i autor thonë, çenia e sot papastëtia mbetet ende aty. Për shembull, nëse e marrim bajkën e gomarit. Edhe e diegën me zjar ata gjatje që sa jo bota hi. Pra nuk pastrohet për arsyesë se thonë që kjo papastëri është papastëri në veten e saj. Edhe kemi përmend më herët që për llojet papastëri janë ato që shohun në gjësë ajnie, pra që në veten e tyre janë papastërta dhe këto kur nuk mund kanë mosi të pastrohen. Edhe nëse hedhet e gjësë në det i ujit detin biton. Po ashtu pa huntë me i cilin ngjitet. Për kësaj papastërti, për shembull, gjatë djegjes së saj, është i papastër, sipas fjalëve të autorit, në po fund po funulasin specialja si të autorit. Nga sa ky tym thot burimin e ka prej papastërtie. Prandaj, nëse rrobat e tua janë të lagta për shembull, edhe tymi që u ngjit prej saj ngjitet për këtyre rrobave ose edhe për trupin e se kit lagt, atë gjithësh duhet me pastruar me lë. Pra me heqat papastërtinë. Ose në shumël tjetër nëse për shembull bie një çantë në një kripore, vend ku ka krip. Edhe çani më pa mëkohë ndrohet, po edhe bëhet krip. Atëherë se bashyra ai nuk bëhet i pastër, nga se papastërtia e çantës është papastërtia e rënd. Edhe shndrrimi nuk e nuk e bën atë të, të pastër. Për kësaj që është këna më po me poshtë i përgatuin dy dhyra. E para është Vena E cila bë Edhe është në drohët në uthull Edhe dyta është Një gjaku në gjizur Që është në mitre në nanës në në Ose mitre në kashve pra Në një kryese që është e pasër E sakta Që është në shkënë e panë e pashtër Se nuk ka nevoj për këtë preashtim Për asy e se alkoholi Propiet alkoholike qod venj Qka do qovë tjetër janë të pasër ta on fizikisht janë të pastër ato. Inshallah, do të thonë sipas mendimit më të saktë. Dashon sa i bërë ka gjakut ngjitur, asoj që është si gjak i që ngjitet në mitër, edhe për këto thot shehu nuk ka nevojë që të bëhet ky përshtim, për arsye se ajo përdeisa është në brenda mitrës. Po vendit ku e bën edhe runa, llogarit, llogaritë të pastër, por nuk zhikohet për ato që është e papastër. Mirë, por kur del prej aty atëherë bëhet e papastër. Njajtë se kërse urina apo jashqitja në që është në barkun apo stomakun e njëriot. Dhe riso janë brande njëriot janë të pastrëta. Kër dalin për njëriot, atër logaritën që janë të papastrëta. Për këtë arsijë, për shumë nështë të dikush falet edhe me vete, e, kër të falet e, e, e, e mbonë ose e bartë në dikon të të tërë, për shumë la i fmi. Në mozën e ka të saktë, edhe për shumë në barkun e ti ka papastrëti argumentin, se vetë për nga meri, se so aso më është falje dhe me vetën, po atë e ka, ka bërt me vetën, umëmën, pra, në mesinit, e, ose vajzën e vajzën se ti, në zëjnebit. Pra, në duke më falje ka më bëjt me vetën. Mirë po nëse, e vepranë, bërë shamull, tjetërën, kur në gjatë falje shë e më bërë, e më bërë dikush, bërë shamull, kjo vështë si sëpozim, si e më bërë një Po, pra, gjatë gjat faljës namazit nuk lejot me mbajt një enë ose qëka do qohot në cilën ka pa pasë tërti. Po, pra, në namazit me këta zhvlerësohet. Po, pra, qëllim është me shmjegu këta, që do më thonë të përdejë së është në brenda, mitër e senonës ajo lagaritës është e pasër. Pasaj po thotë, pra vjenë për jashtimi po thotë, dhe gajrë al-Kamra, përveç venës. Al-Kamra në gjohën arabil quhë çto vetë ka shpjeguar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe është e çuditshme që disa pretendojnë të thonë se xhamri pra vjen llogaritet vetëm ai që vjen pri pra që është për llogut të rrushit mirpo njëri jo çkashin që e ka folë gjuan më të pastër arabë edhe që kanë qenë më i dishmi pra dgjuesi arabë edhe rrafës të Allahut për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam ka thonë kulum muskirin xhamr Çdo gjë që dhe është xhamr. O kullu muskilin haram, çdo gjë që dhe është haram. Prandaj do thotë këtë gjë nuk e, e hasem as në ë fjalorët e gjuhës arabe. Po çka xhamri do arritet vetëm ai që merr pe intravenës rrushit. Përkundrazi çdo gjë që dhe në gjuhën arabe quhet xhamr, gjasave e dhe kokën, pra mbulon kokën e njeriuve, e, koken edhe e njeri jut, dhe kokën e dhe mbulon mendjen e njeriu, për shkak të quhet xhamr. Pra gjithopi alkoholik është haram, edhe që vë të këmër. Dhe pra alkoholik, se që dijim, pra është haram. Argumendet janë prej libret Allah, sonetet, pegamerit, s.a. dhe konsensusit të muslimanve. Për këtë arsijet djetarë thoi nëse t'i kush e mohon në dalesen, pa që alkoholik është haram. Dhe këtë që e mohon nuk është prej atyre që ka i një aransë rastaj qështje. Jurpo e mohancat jo alkooli është halal, është i lejuar, atë kur ky del prej feje. Përbën kofër. Varse është ai alkool a është përfitu, pra ajo pi alkoolisht përfitu prej rrushit apo prej elbet apo prej grurrit apo prej hurma apo apo i ndonjë fruti tjetër. Të të Kto është lezhësia për çelën e folo malart, që është mrendsim me ditë. Pra rreth papastëtisë pija alkolike ose hamrit venës. Gjymhuri dietarve po pjesëa dërmu se djetarve e pejtynë e katër imamet e mëdheve po ashtëto këtë mëndeme ka zjedhë se matësak dhe shkejhull islami thonë se është i papastër dhe kanë argumentu me ajetën e në djetë surës majde ku Allah subhanët e al laftati ajo helle dhina amenu, inëme al-khamru o il-mejësiru, o il-ansabu, o il-azlamu rishësë u minë amëli shëjton ojo që këni besuar vërtet khamri po që shanë pjetë alkoholike e, bijozi, i dhujt edhe hedhja falit është rrëgjës pej punëve të shëjtanit rrëgjës në gjojnë arabe është për qëllim në gjithë, pro që është e papastr që është ka thënë Allah së më hëta, lën surën e në amë në jetin ishë në 45, thot kulla e gjidu fima u ahi i leje mu harrëmën ala taimin jetë amuhu illa e një kune mejtëtën au dëmen më sfuhën au lehme khinzirin fe inëhu rr prej atyre gjërave që i handi, kështë që u shqehet me to, unë nuk gjejnë libri në Allah, di shka që është haram përveç, nëse është ngërësir, apo gjak i derdër, apo mish i derrit, nga se kjo është rriqës, pra qëllimi është dhe gjithë si pa pasër. Pra ndaj, na edhe në malarë që u përmen alkoholi, Allah thar, është rriqës, pra kuptojnë a që është i pa pasër, sigur se mish i derrit, apo apo gjaku i derdhur kështu më radh. Pra, nuk ka ndalesë që një gjë në esencë, në origjinë më ka ne e mirë, e pastër, dhe pastaj i mund shndruaj dhe më kalu, më bëj papastër. Për për shkak të dehjës. Vetëm se është bërë de, domthon pijë dehse, ka lënë papastërtin. Edhe pse në esencë është e pastër, po pa është frut, ose roshë, ose çfarë, ose këto më. Një sikurse ushtimi që ha njeriu Po në esenës është i pasër, pasaj kërë të qëtja është a i batë i ndyti pa pasër. Gjithashtu kanë argumentu me ajetin surin insan. Ajetin isteni, o Allah thotë, mëse ka humra buhum sharaben të hura, dhe Allah, po banorve gjenetit, dhëtë ju jep me pi, pijet pasër. Pra në gjenet. Pada i thonën kjo të regonë, se kjo pijet, në këtë botë nuk është e pa pasër. Po kështu e kanë, shpjeg Mirë po qërësa më lartë, e saktarë që pjetë alkoholike ose alkoholi, ma thë mirë më thonë. Alkoholi, qëfar do lojë qoftë, është i pastër. Argument për këta është hadisë e nësit, radi Allah në hu. E se li transmituar dhe Bukhari dhe Muslime. Traganë thotë, ënë në lëkëm rëlem më hërrimet kërëgjën nësë u gëraku hafi së kekë, ose fi së kekë. Kër është bërë haram, kër ë edhe anët nësillat kanë posë alkohol, i kanë derë në për rrugët e Medinës. Dhe si që dihet, në rrugët e muslimonën nuk lejo, nuk janë vend ku duhet me e derë pa pastërtin. Për këtë arsye, njeri ju e ka, pra muslimonën e ka haram, me, me urinu në rrugët ku e si njerës, apo me qitë, me venduos atën do një pi pa pastërtive. Pra nuk ka këto dalëma jënë rrug të gjera, apo jënë rrug të ngushta. Se qka u në hadithën e pejga merit, sa në samë që ka u në ittaku e laanejni. Ruano prej dyve primeve që ju bëjnë që njerës më ju malku juve. E kam pyrë më në samë kushen këto dyve primeve, ose kushen këta dy persona, që njerës të i malkojnë, pa prej në samë thënë ruane, mos jene njënë për këtyne dy, dy persona, që njerës të i malkojnë. Fotalli diye tkhalla fi tariq in nas aw fi dhilihim, o shtai telik kryen nevojin ati, ne rrugen e njerve apo ne hien ku ata pushojin. Por këtu mëson po thot në rrugën e njerëzve. Po po tari i nxhon arab i pëshin çdo rrugë, qoftë rrugë e gjerë apo e ngushtë. Ase këtu mund të themi që rrugët e Madinis nuk kanë çën gjerë. Po dietarët e përmendin që rruga më e gjerë me atin e ka çën 7 brylo. Jo më më ose sa so është më ma, me mot me 7 7 kutë jo më shumë. Prandaj nëse ti kur thotë e ka ditë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që sahabët i kanë derë e kanë derë alkoolin ose venën në rrugët e Madinis, përgjithësisht ndaj kësaj është se nëse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka ditë atë ka miratu. Atë ky gjykim ose ky hadith e merr pra gjykimi që është hadith marfu pra pej pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në ndyr të çartë Se e ka dit dhe ja u kameratu Mirë po Nëse nuk e ka dit Ne thejemi që Allah s.a. ka dit Allah s.a. nuk i le në robrit e ti Pra në kohën përderi sa është Tukër zbrit shpallja Që me vëpu diqka që është me katë Diqka që është e ndaljumbe Pandaj kjo hadith e merë gjykimit që është Më rëfu hukmen Pra është si fjallë e pejga mirë e son Vetëm nga ona e gjykimit Jo pse e ka thonë pejga mirë e <clears> son <throat> Argumente i dytë Që mund të argumentojmë të është se Kër është bërë haram vena Pra alkoholi Sahabët nuk, nuk janë urdruar Pe i pigamere Së nësëm që mila enet Pasi që i kanë deret Sikur të kishë qenë Alkoholi papasër Për janësëm i kishë urnu që i mila enet Në cilat ende kanë bet Gjumë të papasë të tisë Ashtu si që janë urnu sahabët mila enet Pasi që i kanë zi në ato en Mishën e gomarit ose mishën e gomarëve cilet të hëtë i kanë prej dhe i kanë zi në beteje në kajberit për jamësëm i ka urnu mi der dhe to en ka thonë është haram mishë i gomarit më angre dhe i ka urnu mila end mirë po më rasën e dere se alkoholit nuk, ka, nuk i ka urnu nuk i ka urnu nëse dikur thotë mirë po alkoholit që ka qenë në end para se mu bo haram para se mu bo indallum nuk ka qeni pa pasër Po, po pasërti aty në alkoholit endë nuk është pëhuar. Mirë po përgjigje është se pasi që është bë haram, ajo është bëve pëpastër. Edhe kjo kanë dohtë parëse mu derë dhe ato e. Shë që dohon ajo kanë e, e pëpastër edhe kur i kanë derë dhe përndaj, si kërë të kishen e pëpastër, o si pas mendimit e djetarët të parë, ose mendimit të parë, atër është në urnu që i milo enët. Mirë povesam nuk i ka urnu milo enët. Argumentja tërmaj qartë është hadithë i muslimit, që transmitohet të muslimit që një një një ka artë të pejga meri salson me një anë përkurës në të cilën ka pas alkohol, edhe ja ka dhuru pejga meri salson. Mirë po pejga nësën godhën e ma alim të në hërrimet, ah nuk e din që u bëharëm, a që ka qenë ofër ti i ka folj diçka fsheht, të s'ki në vesh, pejga meri salson, oso me ka pëjtë qka i th në njërë qëra thot e, i thashë që përdej sa është haram me pi shite, shiteja dikuj që e pin pejga meri sa nësëm kohë inë në lidhi harra me shurbe ha, harra me beja ha a i që e ka bo haram me konsumu, me pi alkoholin e ka bo haram edhe me shita to atër këp personë kësë abive ka morat anën në cilën ka qenë alkoholin edhe ka derdh deri sa ka derdh dhe pikin e fundit edhe kjo ka ndohet pra në prezenci në pejga meri sa nësëm dhe nuk Anën, se ajo që ka qenë atë është e papastër. Dhe që shëpon, pakur fërdyshimi kjo në gjare ka ndonët pasi që është bërë haram alkoholë. Argumente i katër dhe është se në esenës në gjërat jënë të pastër. Dere sa dhe janë argumenti që të regonë për papastërtin e tyre. Dhe këtu nuk kemi argument. Dhe nuk kërkohet me do mësë që një gjë për dhejë sa është haram patjetër tjetë e papastër. Kjo është në reg o nuk dhe me thomë pëse është haram, dhe dhe me qenë edhe papasër. Pra shëtë ju e, ose me argument, që për shamull helmi, është haram me konsumu, mirëponë në kështë i papasër. Dersë, ose për këtë argumentit, a jetin me cilin kanë argumentu këta, thejemi që për qëllim me papasërtin që ka përmenë Allah në këta jetë, që të reganë se alkoholë papasrë, është papasër, është papasërti abstrakte, në kuptim, jo papas dhe honë këtu përfundojmë arkim nga dy aspekte. E para është se e pamë që alkoholi këtu është përmend bashkë me ë hidhëjt është përmend bashkë me bijozin është përmend bashkë me <coughs> fëllin e fallit. Edhe për gjithta këtu Allahu patjet janë të papastër, që ne e kuptu se këto shëllim papastërti janë në kuptim, pa papasë, papastërtia abstrakte, jo konkrete. Edhe e dyta është se kjo kjo rregull se që përmend këtë ajet, kjo papastërti është ku shëzu, ose është ku fizu me fjallën më në amelisht shëjtanë, prej punëve të shëjtanit. Që të regonës është pa përstërti që veprohet, nuk është pa përstërti konkrete, pa përstërti në vetë një gjërat, një një që u përmanën ma lartë, pra, ose që, që u përmanën bashk me, me alkoholinë. Kjo të regonës që ato nuk janë pa përstërti fizike. Dërsa se bërkanë dha jetin surin insën, ku allaha tawwasaqahum rabbuhum shara, sharaba wasaqahum rabbuhum sharaban tahura allahu do t'i jep me pi atyne pi e pastër atër përgjigjja ndaj kësaj është se ne nuk themi për si është koncepti ose kuptimi i i kënaqësisë edhe të mirave në botën tjetër ne mi duke fol vetëm për gjërat edhe gjykimin dispozitive dispozitën e gjërave që janë kët botë nën në anën tjetër gjithashtu themi që çdo gjë që është xhenet është e pastër Por nuk ka dishkat papastër në gjenet Pra ndaj nëse Pra qëllime me Pastërtin e pijës Që Allah s.a. ka mjadhon banorë të gjenetit Pra përthejme është Kuptim ose pastërtin e Në kuptim Për cilën Allah s.a. ka thonë Pra ka fol në surën Safat në edhe në 47 La fiha ghaullun o la hum anha Jun zëfun Pra vera që ka në vëpi banorë të gjenetit Nuk, ju, nuk të rolohën prej sajë Allahu nuk dehen, pas nuk i u dham koka dhe as nuk dehen. E kjo është, domethën kuptim ose shpjegimi i ajetit që ka në surën e, Insan. Patëherë në këtë mënyrë duhet më shpjegoju, pra që pas pastërtia është për qëllim pas pas pastërti nuk kuptem. Nga se e pam që edhe pei sunetit peiganson po na tregon që alkooli nuk është i papastër. Pastaj pija që Allahu Subhanallahu i ka më dhënë banorëve të xhenetit nuk është vetëm vera apo në ortë e xhenetit kanë vepi edhe gjëra tjera, pa pije tjera. Po nuk është të kufizuar vetëm te vera. Na e dhina që në xhenet ka lumen, selet janë për ujët, për çumështet edhe për mjaltet. Për gjitha këtyra kanë vepi banorët e xhenetit. A e biam kjo që të këto gjërat që janë në tundjë, për të cilat Allah ka xhykuq janë të pastër tan në në xhenet, këto tjera që janë Në jetat me emër në këtë botë janë papastër, më thon uji i dunjas është i papastër, çumshi është i papastër, mjalti është i papastër e kështu me radhë. Nëse e kuptojnë ajetin çka kanë kuptuar pra, këta me diktator të mendimit para. Nëse atikush pyetë, u thotë, "Cish ka mosejse te pa kundërshton gjumhurin, shumicën e, e pjesën ndërmuese të diktatorën këtë çështje." Përgjigjja për këto është shumë e lehtë. Pra, Allah subhanahu taala na ka urinuar që kur kemi mos pajtim me vetit do t'i këthemi Koranët edhe sunetit, pa e marë parasysh se cila anë ose cila polë ka ma shumë e, pasus ose cila ka ma shumë përkras. Dhe kër i këthemi Koranët edhe sunetit, që shpjegum, a i që ndalet edhe mediton, e bëhet e qarë që nuk ka argument në Koranët edhe sunet që të regon se alkohol i është i papastër, pa, papastërti fizikë është fjalla. Dhe përdej sa nuk ka argument, atërë, Çu tham parimi është qërat që në esencë besën, në pastërtinë, në besën që janë të lijuam edhe që janë të pastërta. Kjo është parim. Ndërsa ne përmendëm edhe argumente të tjera që sqarojnë ose tregojnë se alkoholi është i pastër fizikisht, po është në fizikë është një gjë që është pastër. Pasaj, thot, in, e pastër. Pastaj vazhdon autori thotë fa in khul lilat. ë ë pra pra, pra po që tha përveç propër jashtimi e ka vonë përveç verës nëse bëhet uthull. Përveç verës nëse bëhet uthull. Pra ajo bëhet e pastër sipas autorit. <coughs> po në arabisht, ë kur vera ndryshohet në uthull quhet ky proces quhet takhlil. Por kjo ndodh kur verës i shtohen disa gjëra caktuame, edhe ja largojnë vetinë e dhehjes. Ja largojnë vetinë e dhehjes. Po e çto ondeso gjora domosht që më domosht që e kalon te fermentimi ose fermentimi i saj edhe ajo ja bëhet uthull ose bën vepron ndonjë proces i caktuar këtë në këtë aspekt. Po pra, ajo që është e njohur ve, për me dhe Hameli është se nëse dikush vetë merr këtë përsipër këtë proces. Po që me me shndruverën në ose alkoolin në uthull, po pra, ai vet shton gjëra kështu më rad. Ata e nuk është e pasër. Edhe nëse i larkohet, vetia dhe se. Edhe këta, pra, ose si që pas me dhejbe, thon, nuk ka dalim, nëse kjo, këtë alkohle ka e zëtruo, se posë du, aj që e quatë khalal, pra, aj që e pradhon, u tholen, ose që e shetë, apo dikush tjetër. Po, të me dhejbe, ameli nuk ka preashtim. Ka, disa djetarë, kam po preashtim, ka thonë, nëse kjo është në vera cilë, cilën e ka ose e zëtërën që kjo produsi i uthullës, atër i lejohët me shëndru ose të hëtë me fermentua dhe me bo uthull nëse ka thonë kjo është ketë pasuria që aje ka nëse ne janë dalojnë, e thejme që e kinë dalojnë me, me, me fermentu, pra me kalunë në uthull, atër ne po gjykojnë a që mja shkatru ati pasurin mirë pa asak të është që nuk ka dalojnë mes këtijë dhe mes tjere pra, vena ose alkoholi, kur do që ndikush do hëtë shtë të në diska të që me fermentu dhe me kalune uthull, atër kjo nuk lejohet. Pra, nuk lejohet kjo proces për dalim nësa ajo vetë shëndrod, po pra, vetë vetë ju pa, pa vëpruvë ndikush të mbi të, shëndrod në uthull, atër ajo bëhet e pasër e lejohet me përdor. Argumentin mërkta, po që kanë argumentu djetartëm edhe hambili, është se Në katrast, ajo vetia adese është larguar me një veprim që është i ndaluar, që është haram. Prandaj edhe do të thonë nuk na jap kurfar rezultati. Po pra, kurfar gjykimi ose dispozite nuk bazohen mbi të përderisa procesi ose veprimi ka qenë i ndaluar. Ka se çka kjo takhili, çka pra, ky proces është haram. Por duke u bazuar në argumentin e që lan transmeton Enes radhiyallahu anhu se pejgamberi sa më sht pyet rreth E, khamrit, pra është pëjtë rrëth alkoholit Nese e dykush Eshtë në dronë në ta për mes Këti procese e bën uthull Për jasëm ka hon jo, mështë dve prëngshto Pra, për kuptojna që Ky proces nuk është Një gjë që ka urnu Allah Apo pe i gamere Sallallahësëm për këtë arsye Loharitë dhe që është i refuzuar Pa është një gjë Kote dhe refuzohet Edhe nuk nësiel Kullfar rezultate ose nuk bi këtë proces nuk, nuk bazohet në të një dispozit. Nga se për janë sëmë ka thonë, men amil e amil e lejse a lejhi e mëruna fëhurat, kush do që bën një pun që nuk bazohet në finë tona e refuzohet? Disa djetarë ka thonë jo, në këtë rast, edhe nëse vet njëri ju e mërë për si për procesin, për me fermentu edhe me bë uthull, pra alkoholin, ajo bëtë të pasër, edhe lejohet, pra është halal, lejohet me konsumu, edhe pse veprimi ti është haram. Dhe këta diatare kanë ersytu mëndimin e tyre ka thonë që arsyja pëse është loaritet e papasër është dehja, që është sa më herëtë. Ne jemi duke folët e diatare se kanë mëndimin që alkohol është i papasër. Arsyja pëse është i papasër është dënëhonë që aj dehjë. Dhe në këtë razë, kër bat uthull, kër shëndrodhë në uthull, aj largohët dehja, prandaj këthehet edhe bëhet halal. Disa diatare ka thonë nëse Alkoholin është ndronë në uthull Dikush i cili e besanë që është E lejuar për të Konsumim e alkoholit Se që një start e librit Por krishtart edhe Jahudit, hebrajt Atër ajo është halal Edhe është e pastor Dersa nëse dikush Që nuk e ka halal Me konsumu alkoholin Qështë që janë muslimant për shambë e, e kryen këtë proces E dhe është ndronë Ose fermenton alkoholin e bun Uthull atër ajo pram betët Allë është haram edhe është dhe është e, e papastër. Si Dashur i u themi ndosht këtu është mendimi më i afërt të vërtetës. Prandaj thotë, si pasoi i bie që ushulla që na vjen prej e Yahudive, apo prej Hebrejve, apo Kristarve, halal është, e lejume është, e lejume edhe është e, e pastër. Ka se thotë ata kanë vepruar kjo çë duke u bazuar në faktin se është halal, prandaj është e lejume. Por qëndar se ju thotë do nuk mund të pingojmë edhe të ndalojmë aty në konsumimin e alkoolit. Pasaj e utuar i vazhdojnë edhe me qështje tjera që kanë të bëjnë me largimin e papastërtive ose heshën e tyre, për to inshallah do të flasëm ndërës e në arshëmë Allah e dhe më bire. Allahu alim, Allahu masalli wa salim ala nëbina Muhammad dhe ala alihi wa sahabihi e gjmejnë.